Ішли реєстровці Барабаша, обічних видніли розмаїті жупани і шапки січовиків. — Нарешті, — засміявся Шемберг, — так воно й мало бути. — А ви сумнівалися, пане Штефане? — Чому ж сумнівався? — блимнув сірими очима Стефан Потоцький. — Я і зараз скажу те саме. Цим козакам вірити небезпечно. — вони сьогодні з нами, а завтра з'єднаються з цими здрайцями і битимуть нас. Але ж козаки Барабаша не з'єдналися з січовиками, а взяли он скільки їх у полон і ведуть на страту. Ліпше думайте, вельможний пане, де дістати таке число паї. Зачекайте, зачекайте, пане комісаре. Ніхто січовиків не зв'язаний Нерозброєний. Вони крокують рядом, як рівні з рівними. Пригляньтеся пильніш. Ні, мій любий Штефане, пригляньтесь ви, уважніше. Ті січові здравіці ідуть поміж двома рядами козаків Барабаша. Вони оточені. Нараз блиснули сотні дул рушниць, прогримів громохкий залп. — Вони влаштували ясу з нагоди своєї звитяги! — закричав Шемберг. — Слава вірним синам вітчизни! — Звитяги над ким, пане комісаре? — нараз похмурнів Потоцький. — Що ви верзете? Кому слава? Ви тільки гляньте! Драби минають тавір! — Не може бути! — сполотнів Шемберг. Вони всі йдуть до збіговиська Рабусію. — Язус Христос, ми пропали! — поник Потоцький. Схиливши голову і опустивши руки, він мовчки почвалав з вежі до намету. Опустившись на похідний стільчик, рейментар шляхетського війська занімів закляк. Шемберг тихо пройшов повз нього, Приліг на канапку. Примітка. Рейментар – керівник. З надвору долинув якийсь зловісний гомін. Десь заторохтіли вози, хтось закричав «Здорогий голопузий пане!» Потоцький шемберг вискочили з намету. Нему них мчали один за одним вози реєструців. Козаки чимдуж гнали коней, спрямовуючи їх до виходу з табору. Що то є? пролепитав Стефан Потоцький. То є зрада. гукнув шляхти, що стояв поблизу. То є зрада, безтямно повторив Шемберг. Хлопська зрада. — «Зопиніть їх, зачиніть браму, простогнав Потоцький. Шемберг звелів джурі знайти рот містра найманих жовнірів і передати йому наказ перекрити всі виходи з табору. Одначе майже всі козаки, що були з возами, встигли вискочити в поле. Обидва доводці шляхецького війська знову подалися в намет. — Що робити? — простогнав Потоцький. Шемберг глипнув на нього з-під лоба, важко зітхнув. — Я наміряюся, вельможний пане Штефане, зайти з ними в перемови. — Пан комісар буде просити пощади у хлопів? — єхидно запитав Стефан. — Ні, — понуро мовив Шемберг, — спочатку ми запропонуємо їм ласку. — Не буде хлопом ласки! — Історично викрикнув Потоцький, «Вони не заслужили її! Чуєте? Не заслужили!» «Я розумію, вельможний пане Штефани, що всі вони заслужили палі, але що вдієш? «Та й слова даного герштам, драбам, рабусям не обов'язково ж дотримувати». Ісус Христос ніколи не поставить нам цього на карб, аби вирватись звідсі, аби тільки злучитися з військом його милості коронного гетьмана. — Знав би, татусь, як скрутно нині його коханому сину, знав би тільки він! — зітхнув Стефан. — Ми ж навіть не можемо повідомити його милість про нашу скруту сказав Шемберг, оточені звідусіль, зраджені. — Що ж, робіть, що хочете. — Хай буде все на вашому сумлінні, пане комісаре, — згодився Потоцький. — Моє сумління витримає, — зловтішно усміхнувся комісар. Вигулькнувши знамету, він наказав джурі розшукайте ротмистра Хмелецького. Перекажіть, щоб він зараз прибув сюди. Хмелецький був схвильований, розгублений. — Якся маєте, пане ротмистре? Силово всміхнувся Шемберг. — Зле, пане комісаре, вельми зле. Розболінувся починка. — Нічого. Повернемось у Черкаси, враз перестане. заспокоїв його комісар ласкаво постукаючи тремтячою рукою по плечу. «Коли то буде?» — махнув безнадійно рукою ротмістр. «Бачу, цього разу не так легко буде погамувати цих клятих хлопів. Ви повинні допомогти нам у цьому, пане ротмістре!» «Розважно», — мовив Шемберг. «Рушайте знову до них. Запропонуйте почати нові перемови». Ниньки, пане комісари, вони ж, вони ж осміють нас, вони ж зажадають, щоб ми негайно склали зброю. Ми посилаємо саме вас.